egun simbolikoa Kataluniarrendako dura urte bat espainiak debekatu zuen independentzia galdeketa egintzen tzen hala ere egita gehi esker eta Geroztik parlamentuko hauteskundetan alderdi independentisten gehiiketak jarlekuen gehiengo osoa eskuratu dure jonden ilabeteean zen Egun haagetatik goiti eztabaidatu eta bozkatuko da testu bat adirazpen bat espainirekiko deskonektatzea aipatzen duena eta biharkti goiti Kataluniako presidentea hauttatzeko lehen Bozkaldia eginenda aragoi horien inguruan mintzatzeko Martin Aramburu gomitatu zaitugu politologoa Kat Dem, fundazioko kidea, egunan? Bai, kasio egunan Eta lehenika, eguna ipatko den adirazpen hori, independentsia adirazpen bat da? Mm, bai, bai finian bai. azken finian da independentsia era eramango duen profesoraren asiera eh egin gantzear prometitu zen, eta hautezkundetatik uh, aterezen parlamentuak ala egiten du, eta goro gozkatzen da, eta sorpresarik ezean, ba, onartu etzen bila. Ondutik, auzitegi konstituzionalak Espainiakoak, adierazpen hori, segura askiaregi belerat botako du? Zer gertat daiteke, ondutik? Hori da, hori da, hori gertatuko da ziurrenik, eta jarraian gertatuko da, bazken txinean, Prozesuonek eukibartzuen azken puntua, da. Hau da, e, Espainiako leheriak e, kataluniarren parlamentuak agereztako zerbaiti dedekoa jo, eta orduan, berratu beharko da, haustura e, legala. Dezo dintzi, instituzionala da, esan daiteke, nemen din bada, baina hori, azken pinen momentua, e, nun, katalunia kordezkariak haustura ba, inbarko duten, eta ezin izango duten, kasu edo menegin eh, Espainiako leheriak esan dagoari. Hori da momentua, aspaldian prozeso guztiago asizenean, jarkina zenazkenean momentu helduko zela eta helduza. Erraizan bezala, beraz, desobedientzia eh, jajera hori hartuko dudu seguraski eh, pa, kataluniako horrezkarien eh, gehiengoak. Erra merda, Espainiaren batasuna defendatzeko, edo zoin baliabide erabiltzeko, ala emaiten diola konstituzioak eh, Espainiari. noraino jo hori joaiten alda Rajoiren gobernua? Hori ezken zuen jantzalan tondi, ez? E... Iurta, Kataluniak deso-bentzi instituzionali ingo dula, eta anegu uste dut hori ondo argitu behar dela, deso instituzionala esaten da, esaten dien mm -hmm. deso-bentzi zibilia, eta eta jo gizartari, eta jo funtzionali gau bati, legea, diat, eskatzen, eta azken finan, ordezkariak egiten dute, parlamentuak egiten du, edo gobernuak egingo du, instituzioak egiten dute. Mm -hmm. e, Bilgarren onorratxa, ba, zer esanik ez, Espainiak bere bide legal guztiak erabileko ditu. Zeni zendetekan azkena, hori da, biskaz zelantza ez. Azken zinean, aukera badu, autonomea bera, e, ba, e, zer ezen usteko, terzen alegalat baduzka hori egiteko, baina kustioa, da, hain beste hori kustioa da, e, ea betiz, Espainiaren partetik erantzun e, judiziala egon gotean. Hau da, Espainiak bakarrik erantzun judizialari ekitaldin badio, da harri dagoazkinan, e, autonomia bera suspenditu garko duela. Baina horrek ez du konponduko erazoan. Menazken binean, e, guztatu edo ez, baina hemen e, ez tabela dago, e, arazo politikoak plantatzen duten batzuen artean, eta gantzogu judizela ematen duten beste bat artean. Hau da, arazo berrin ez ezin da bimodudan konpondu, eta e, naizta judizalki badagoen baduden tresnak horrela jarritzeko, Nez da, azken mugera aldu edo autonomia suprimitu, horrek ez du konpunbira amogaraz hori, beraz, azken, azken, azken punt puntuan, elkarrezketa politiko horien hasi e, asibarko da. Mm -hmm. Autonomia kentziarena, zu, egiten aldu justizia bidaz, baina ekintzetan, e, Kataluniak baditu, estatu baten, egiten du, kasik egitura guziak, e, kentzen aldu, zinez autonomia e, Espainiak? eh legalki bai. E, ekintz, o e, legal da, ekin ekin setanem horrek euskal kartelaren luzerbait. Ori da, ori da, ori da galdera, ez azkenpenean eh nexta legalkiak дуen, gero kostea praktika nola egiten duen, ez? Hauda, esaterako. Hemen Kataluniako e, Zergak Biltzeko agentzia e, osatzen baldin bada, eh naiz ta e, autonomia surprimitu, hemen gizarteak e, bere zergak Kataluniako esan dezagun, hemen gizartearen erdiak bota dezagun erdiak, eh. E, berezerrak agentzio horri horren zemailen beizkio ze hori arazo bada eta hori konpontu egarrako arazo bada Espainiaren entzat nahi eta autonomia suprimitu bedo suprimitu horretik ondo seten duzu e, eta nik usteet horrek eta mostratzen duela erantzun jubilizela bakarrik ez duela balio arazo konpontzeko eta zuk ondo seten duzen bezala nahi praktikan edo teorian autonomia suprimitu edo egen praktikan zer esan edo hori e, helengo azken pinean E, gizarte soberano da, zentortan eta hemen bizi gara nahin biztaneak bangurekin zetan soberanoa gara, ez? Eta gu kokkeatzen dugu ezken binean fe erakundari binein. Eta orduan, e, esan dezagun, autonomi suprimitzea bi, bi momentoz bat erlerarki suprimitu eta bi jenderi inposatu. Orduan jenderi inposatu hori, hori zinizko da praktidan. Mm -hmm. Adierazpen, hori eh, espene Ori boscatu eh, gobernuburua haitzin, eh, Gobernu burua autatu aitzina, eh, eta Junts hori mm -hmm. erabaki dute. Zer da ideia presidente Berria independenzialaren bideo eh, gakotzea? Ba, hori ba da beste arazo hondia. Esan dezago eta benetan profesua eh, egoera konpliketuan jarri duen elementua. Eh, hau da, Junts pelsi eta Cup eh, bidean Mm, eman beharreku urratxetan ez dukaten beste zeberintasun mm, bueno, naiztapaduzkaten zeberintasunak adoz jarri itazke eta bueno, tiraibira politiko iekon poli itazke e, arazoa da lendakerearen inguruan e, ekupen blandemenduen batak ez zutela emasonartzen eta horrek hartzen dugu konvergentzia arazo batean eta prozesoa arazo batean hau da konvergentziak ez du ikusten prozesua hau mas gabe. Martineranburuuz zurekin segitzen dugu ogeitaraziz ere polito logoa zirela fundazioko kidea Ekat aipatzeko fundazio hori e, katalanistai demokrata hori da konvergentzia aldediaren aldediari lotua den fundazio bat ere. Eta beraz segitzen dugu e, presidentearen hautaketataren inguruan ejan dugu e, Jones Pelsi etaCOUP independentistek ez dutela oraino adostua presidentearen izena, Kupek ahtuzmas ez du nahi, Juntz Pelsik ez du besterek ikusten, lehen bozketa eginen da biak, eta ez da oraindik gara hilerik, ez da oraindik izenik aterako hasteontan dirudien ez? Ba, hori da, ez? E, Kometraten genuenak. E, nik uste dut, e, gulertu behar dugula ez da lain beste itzen baten inguruan, e, masen inguruan, eta konvergentzea pera prozesuaneagoen edo zeakon. Hori da zentzinen hemen dagoen Eh, zailtasuna momentu hortan, ez mm, daude. Izturitzen daizu, uh, kupek nahi duela konbergenziari eskotatik kendu, uh, eskabat uh, prozesuaren gitaritza? Eh, ez duken beste esango, ze ku prozentu hortan eh, publiko egindu, ez lukela errazurik izango, eh, konbergenziak izangoen beste hautagai bat bozkatzen. Mm. Zentu hortan ez da inbeste konbergenziaren kontrako plantamendua. Baina, ulertu behar da, konbergenzia berak nola ikusten duen prozesua, eta zen edo prozesua baino, maz, bera, ez. Eta zen ulertu behar dugu, nahi ku preste egon beste bestauta bat onartzeko, konvergentea berak ez duela nahi, mas ez dan persona bat. Eta zen turtan, egon, edo ez egon, atzen pinen da, konvergente prozesuan egon, edo ez egon. Eta hori bai dala elementu bat oso garantizua prozesua jarraitzeko edo ez. Eta... Zendako konbergentziako beste autagai batek, eluke Artur uh, Mas bezalako pizua konbergentziaren ikuspegitik? Ez, ez, ikuspe ez, ez, ez abantzari gale, da hori oso dugu, konbergentzia e, tentsatu gauza bat, konbergentzia horrein dela beresango izudet, bost e, urte, ez zegoen planteamindu, ez independentzi independenzi planteaminduetan, limita marrean ezin eskoa konvergentzia gaur bozkatuko dan e, mozio horri bai ezko bozkamaz mm. ez? ja e, eta orrun egon baldin bada neurre handi batean ba mas da horrelako eta zakarri konbergentzia nikusten dut ulertu bertugula beste gozaltere bai hemen hau da independentzia ein besten ezinbestekoa dan empresari sektore patentzako Eta maz, berantzitsua da. E, figura bezala eta, eta, eta lider bezala ez. Eta hor duen, esaten dugunean maz, bai do maz, ez, ez abakarri bere persona. Bezik, eta partidua, eta beratzenagoen eztazkean bet sektuar ekonomiko. Ota hori kontutzen hartu berreko zerbeta. Mm -hmm. Adas. E, begiz, adirazpena ipatzen bai ginoen lehenago, adirazpen hoztan eduki sozial bat gehitu zaio ere jonden ostiralean, hori konzesio bat, izaiten alda, da independentismoaren ezkerreko egalari? Bai, bai, ala, bai. Konzesioa bai. mm, da kupentzako, konzesioa da, ba, horreng dik ez ezkoan e, e, dauden hainbat persona hain eta hainbat sektoren gantzatuta, eta konzesio bat azken finean persona guztu jentzat esaten dutenak, ba, bueno, independentzia bai edo ez, Yeah, garrantzitsua dela, baina badaudela beste arazu garrantzitsua gobatzuk ez. Mm -hmm. Eta zentzu hortan, ba, independentismoak zerbait, zerbet soeatu bat din bat azken urteetan da, e, bere e, onari soziala handitzen, e, on, on bat ez ere frogatu nahi ean arazo soziala konponteko modu bakarra praktikoazkenean independentza dela ez. Eta horregatik, ba, independentza eta kustio sozial hori oso lotuta dago eta oso lotuta mantendu nahi da. Eh, komunikazioa komunikazio bako zaren begira emaitendo ala ere Artur Mas, prozesonen bukaeran eh, presidente bilakatuko dela la Katalunian ala ere hori da ba, neka... hipotezia azka jena ba, eh, bitu, egia eh, esan nik ala nuen hauteskontak pasatuta ala uste nuen egia esaten duen nik uste nuen kupekeingo zuela bere garaian eskerra batzalea que ego uste egin zuen bezala, hau da ba batzuk bai hitabestatzuk ez, eh, hori uste nuen egin gozutzen lan, baina egi eda negozia prozesu guztian gup oso oso irmo egon dela, eta oso oso garri zaten duela entzula maz gozkatuko, eh? Zalantazko daudea. Eh, eta egi eda, konberkentzek eh, badazkada, asit dela pentsatzen ditaren aukeran, eta bigarren aukera da ba, martxuan berri zero teskonda konbokatzea. Mm -hmm. Rehendela, jabe, txegoen maia erengan nian, baina gaur badago hori, aukera hori. Mm -hmm. uh, presidenziaren korapiloa hu, psikat, baster, uh, utzita, uh, bi hilabete badira horren trenkatzeko, arte hortan badira ere Espainia mailako hauteskundeak, segura edo posibilitate bat bada gobernu behi bat, alderdi behi bat izaitea gobernuan, horrek... Prozesuntan ekartzen aldu zerbait begi edo ja Madriden gertatzen dena beste atzirri kontua da. Bueno, Madriden gertatu dana gertatuko dena izango ditzazki ondorio, ez? Eh? Horan Madriden gertatu hitz kipea usa. Ebalde batetik, eh, Eskubiaren Eskubialdetik dago aliantza bat, PP eta Ciudadanos artean eta horrek orain dikia gogortuko luke Espainiaren plantamendua kataluniarikiko, hau da, independentzaren alde elitzateke, zeren ezinezko elitzateke nolazko elkarrezkatarik, eta bigarren eskena da da ezkerreko plantamendu bat agotea, hau da, ezkerreko aliantza bat agotea Madridien. Bigarren kasu gertatuko balit, nik uste dut, e, berriz ere, 2000 eta saiatu ziren bidea saiatuko direla sektore batu katalunian. Baina, nik horrek atzeratu dengo lukeela, eh, zeren oso batul hartu begu da e, hemendu independentismoak edo konvergenziak eta eskerra gagusiki egin duten evoluzio ideologikoarekin horen oso zadi ikusten dut komergentzia zein eskerra, bere jendeari berriz ere negoziazio edo estatuto baten inburuan nauzazio bat astea. oso za ikusten dut e, altzera pozzodie. eta horretik ni ez naitz oso Bakorra Madrilin eggunndeeteken planteamendu erikiko egia erik, esan. Madri, baztegiratu, utzira bukatuko dugu, behar badan nazioartea ipatuz eta um, azkenean ez da alako sustengua handirik izan nazioarteren partetik. Kataluniaren dako, eh, ikusten da pixka bat Espainiako eh, e, barne afera bat eh, bezala, eh, kanpotik ala du duazteko. Um, orain behar badan, itzaiten alda inflexio puntu bat eh, asteuntan gertatuko dena? Bueno, una suerte a la suerte que su postura de kartuko arte, prozesuan dagoen enazio bat sostengu, sostengu mateo oso da nazio komunitatean. Eh? En la sorte komunitateak eh einda eh, eh urratzi ematen die sostengu edo ez. Eh? Zentsu hortan plastik da ia san eh belandaskoinda ata junta uh anta oso ondia da sostengurik egon betekin una da ori es de la facingo hau da ez da es deñora sostengurik emango hor Martín, Aramburu, oraitarazten dugu politologoa, ez ailtasunak ditzenekin, yeah. <laughs> politologoa zirela, kat dem fundioz, fundazioko kidea, hori beraz CDC edo Artur Masan aldehditik uh, urbilden edo lotuaden fundazio bye. bat dela. Eskertzen zaitugu, gurekin gonik goizuntan eta bestaldi bat arte? Bai, teniz zuet, abarkatu zerat, baina eh? omen txikalian arrabaten da zuet, uh, Barcelonaan zerat asko da bo. Barkatu jatue. <laughs> bai, hulehtzen da, bai. Mire es que Venga, ¿dónde me está de